Inscripție pe un baraj O emoție plătea Peste plajă, peste mine Colora, decolora Cu cinci feluri de lumine Bărcile lovind în scoici Chiar și umbra care o lasă Timpul clătinind greoi Pești în marea fumegoasă Las să-mi cadă ploapa încet Subținând rotundul mării, până-l pe gean întins, șarpe negru, dâră neagră. Aprigul profil milmut din dinspre umăr spre umăr, marea s-o azvăl tăcut cu privirea peste umăr. Doar emoția plutind râpa vechea măriocată, când, pe nou larg colind cu cinci navi de fier, Deodată. Autor Nikita Stănescu. Lectura Moia Martin